Hausteguna dugu eta haustegun egiten oidugun dugun zuberora goaz, gure lankide eta lagun, titikarrekal, kaixo gunon. Kaixo utzi, tori hartzuarrak. Ondo? Bai. Landalan da? Eta eta atletiken galtze horrek nola utzi? Ah, ez da egit, ez da egit. Nola? atletik zale ez. <laughs> bueno, male. <laughs> <laughs> bueno, futbol hau ziko dugu, alde batera, zubera ez zarao zalea. Eh, eh, e, bueno, maskara da zanlea bai, izan ere, bueno, urrengo urte erarte itxeno Ja, bai, ba, ze asuberoko ikastolako ikasle horiek ebukatu dute, beren gira, e, pasaren igantean, gamere, bere unbiztan leko herri txiki, txiki batean, eta... Ba, ikuste hanko biztan leha bikoiztu den e, aldeguzietatik etorriak ziren ikusleak, e, bai xuberotik e, noski, bai, an, bizkaia aldetik eta gipuzkoa eta aldeguzietatik e, e, dentea etzori azen, kesto neguraldi edera eta jendea lepo kale hoietan ez da ikusten eguneroko bizitzan olako hirietan hainbeste jende, orduan ba herritarake pozik, noiz benka animazio pixkabatek hartzen bali mahi beiteie eta ba hor borobiltzeko eh nunbait eh xuberotak e, nunbait gelditu direla maskarada da zenta ba ziren urteak hamarka bak ez, ez ezela izan eh hola ba aktore guztiak izatea eta ohek ba bizkar dute, entek ruitu enteratu dira, da ba, hostia ze gauza edera denek euskara mintzatzen dutelaik eta gero errealitate gordina beste da datorren urterako ikusiko izango denez maskaradarik zenta ba hemendik aurrera kezka handiena izango baita gure hiri txikietan ba, jakitea izango denez nahiko gazte euskaldun holako ba ekitaldi jai baten aurrera eramateko beraz e, nik dut ezetz beharko dela beste moduz antolatu nahiko alin badira gero geroan ikusi Eta horrek, ba, kezka noski alde batetik, bena beste batetik ere bai, arduran hartzeko garaiak ez horiak didela, eta, ba, ez dela hain normaltasunez Euskara transmititzen eta bizitzen, eta horrek kontzientziak pizten balin baditu, ba, naiz zauri izan, agian zer baita onura ekarriko du, ikusiko dugu. Mm, albizte txarra, beraz ez, Euskaran inguruko hori ez? Euskararena? Euskararena? Euskararena zean Bai, bai, bai, hor, eh, ohartzen behikira eh, jai horiek eh, oita bost, oita sei urte azpiko mutilgazten eh, hitzorduak dira eta bela honaldi horietan, ba, urria dela Euskararen presentzia hor nabarben ikusten da mm -hmm. non ez diren ikastolatik atera hor aurten denak ikastolakoak izanki, deneko euskera behitzakiten bai, bai baina non baitere, ba txampon alde txarraen aldeona non bai turizitate hon bat ere, agian izan diteke mazkarada hau pasto, eh, eh, ikastolentzat eh, guraso gaztek holaz enteratzen baitira konkretoki, ba bai badela hor, izkuntzan inguruko etekin bat, zinun katuzkoa eta nolaz etxetan ez den transmisionia edo oso neke egiten den ba aukera bakarra euskararen ikasteko, ikastola gelditzen dela, agian hori xuberoko plazetan agertu da aurten garbi mm -hmm. Bueno, maskaradak alde batera utziko ditugu eta mauleko ospitalaren egoeraren inguruan hitz egingo dugu? Bai, hor badira, famili batek maule ingurukoek, ezarten dituztenak beren adinetako pertsonak hor, beren eh, azken egunak nozait esateko, hor goxoan pasatzeko, eta ba ospitaleak 6000 euroko zuloa baduz eta honi aurre egiteko ba nola egiten da? Hoi den bezala langileri kontraktuak ez berritzen edo epemotzekoak izenpetzen edo ere zerbitzuak muristen eta ondorioz adinekoei hey, eskainia zaien zerbitzua ere txartzen doa eta noski kasuak horagertu dira adinetako pertsona batek bainu bat amabost egunero bai karrik hartu ahalizatea langide eskazez, hori karra da, hala ere eta orde ba kezka hori edo errealitate hori gogoan bertako adinekoen familiakoek behatoki batea, eraiki dute, aber nolaz de monte hote hola dirua publikoa xahutzen edo desagertzen den sartzen den amildegi batean eta onartua izan da maureko ospitaleko egituraren galtik kanpoko egitura honek ere ukande zan e ez errabakitzeko ahalmena, igual, baina baizik eta ba, ikusteko segitzeko barrutikan nola, nola dabiltzen istorioak.:, mm -hmm. Bueno, hospitaleko gaiak emango du ziur aski datozen egunotan, eta askenik e, bueno, ba, musikaren eguna izanen urrengo astean ez dugu saiorik izango, iparaldean jaidelako, baino bai musika jaialdi erraldoi bat ez da? Bai, hori, da hogeita hiru garen urtea antolatua dela urdeinarben, musikaren egunak deitzen direnak, Egu, argatxalde bat etik hasik, igamte argatxalde arekin, biskana-biskana, hiru, hiru egun eta lusatu da, eta haurten maiatzaren hamazortzi, hemeretzita hogeian, hortzira larun bat eta igandearekin pasatzen dira hauek, hori laburbiltzeko, da herrikoi hitzordu bat bat, e, Ba, biltzen dituena, girulaun mila pertsona igual, euskal, ipar euskaleri huntatik, eh, gehien bat, naiz pixkana-biskana ere egoalde tikan etortzen diren, oai, eh, albistea jasu baitute. Orduan, ba, zertaz egina den, ez dut aipatuko eh, egitarra guztia, kristona beita, hor hor hor gelditzen nan, unbait, familiara esan eh, ganezake, Tokiko abeslariak biltzen dira Eta baita ere hemen tokiko txarangak Eta urtero gazte batzuek antzerki, e, antzerki baten idazteko enkargua dute Eta hor ba, hor estrenatzen da eta hor egiten da beraz antzerkitzor hori Hori gaualdi goxo bat rotziralea arekin, Eta geholarun bat arekin e, jaia zaparte ere bai, izan dute ezta bai da egunaldiak badira Uh, urtretan antolatua direna eta aurten da ba, ekoiztea meidin euskal herrian, unbait zer sormarka edo zer eta zigilu sortu euskal ekoizpenek kanpora izan dezaten bere aien identifikatze euskaldun moduko bat, orduan hor, ez da nahiko gordinak dira ekoizde guztien artean, Hemen eh, gehienezik defendatzen den ispiritua baita hemenko ekoizpenak baina nolazpait modu iraunkor edo ekologiko edo sano batean eginak direla Eta noski, o, o, zea enpresa heraldoiagoak industrialak ere, agroalimentari guan ari direneke, badakite meidin Euskal Herri zigilo horek kriston harrakasta edo publicitate tresna ikaragarria dela, eta beraiez, beraz, monstro hoik interesatuak dira ere bai sormarka hortan eta sartzeko, baina gertatzen dena, askok, kanpoan ekoizten dituztela bere ingaizak, non ere merkeago diren, eta gero, enpresa, nola Euskal kokatua duten administratiboki, beraieke esaten dute, baina man guk ere, Herrian ekoizten dugu, eta berak ere sartu nahi dira hor, gauz dian gatazka gordinak, eta bera azurdiñarbeko musikaren egun horien karietan, hori guzietaz ez taiba datzeko, aukera emanik izango da, Eta gero gauean gauza bat oso polita egiten dituzte 2000ko bat e, pincho eta e, banatzen dituzte e, kantu paperak eta etortzen da talde bat e, osatua dena eta kantuak emaiten dituenak bizka bat oskorrik egin zuen bezala p bibiltari sisteman oinaritzen da eta hor gauzoak kantu zigaitzen da Eta go, igandearekin, ba hor da, denetarik ba e, ba, hori, esaiten inguruan nonbait antolatua den herrikirolen hitzor du, bertsolari ikastoleke antolatzen dute bazkari bat, non ere zazpi sortzienun bat pertsona etortzen diren, eta hor ere, zubiak eraikeak dira nafargoarekin zen eta arkumearen erretzea etortzen direnak, zugarra murdikoak behitira, eta gero irunako, iruneko, oh, irunako txaranga, gati butaldea etortzen da, bueno, bada olako oksitaniako, korsikako abezlari, hiri gutituen itzordua da igantara txalde hori, kontzertu eta olako gauzekin. Beraz, ba, itzordua luzatua ere baizu, hey, eh, hor, gituzkoa mm -hmm. eta oaxo aldeko, eh, hey? maiatzaren ahama sortzi, hemeretzi hogeian, oso egunaldi polita, badela urdinarben, eta urdinarbeko plazan, marko bat xoragarria, erreka txiki bat, frontoia, eleiza, arbolak, suberoko klitsete bukoliko topiko hortan, sartzen den hitzordu bat. Mm -hmm. Ba, titikarrekal minna esker beste astebetez gurean izateatik, izan ondota hurrengo darte. Bale.